Слухай, давай без понтів, здавшись першим, рішуче мовив хлопець. Ти мені давно подобаєшся. Я подумав, може, в мене тепер є шанс. Якщо хочеш мені відмовити, то скажи прямо, то є в мене шанс? Ні, не вагаючись, відповіла вона. Але чому, чому, ні? Пашко смикнувся. Скинув на підлогу тарілку, і поки він прибирав, Уляна задумалась. А й справді, чому ні? Богдан, якщо він усе-таки приїхав, то не до неї, а до Марини. То вона так само лишалась вільною жінкою. Тоня, Тоня вже зробила свій вибір на користь пана Костаняна а нездорову сестринську конкуренцію давно слід було припинити. Що ще? Уляна боялась дурних ситуацій і не хотіла вводити Пашка в оману, але зрештою вони могли обговорити це наперед. «Гаразд!» – Уляна неспішно відсунула тарілку. «А чи влаштовують тебе стосунки?» без жодних взаємних зобов'язань. Деякий час його обличчя нічого не виражало, але вона відчувала, що Пашко вагався. «Це як?» – нарешті вимовив він. «Покантуємось і розбіжимося?» Уляна змовчила, не бажаючи вступати в безглузді дискусії. «Ну що ж, давай спробуємо!» Уранці Уляна прокинулась першою, не розплющуючи очей, прислухалась до себе і, переконавшись, що ні про що не жалкує, солодко випросталась під ковдрою. Щось аналізувати не було бажання. «Слухай, можна спитати?» Пашкові губи приємно залоскотали плече, і Уляна поблажливо дозволила. Судячи зі свідомого погляду, хлопець прокинувся давно, отже теж тихенько міркував про своє, можливо, на щось зважуючись. На підтвердження цього припущення він сів і, нависнувши над нею брилою, випалив. «Ти досі кохаєш свого Богдана?» Вона встигла подумати, що треба вдати байдужість, проте вже рвучко підскочила, спалахнувши, ніби захоплена на гарячому. «Що за нісенітниці? З чого ти взяв, що я його взагалі кохала?» «Та так», – скинувши брови, повільно промовив Пашко. «Сорока на хвості принесла. Тільки тепер Уляна помітила, наскільки ніч змінила її приятеля. Нічого не лишилось від хлопця, по-підлітковому розв'язного і водночас трохи скованого, який ховав комплекси за бравадою та щосили намагався справити враження. Тепер він виглядав впевненим, нахабним і навіть злим та небезпечним. Усе це вказував хижоприжмурений погляд і Уляна, яка звикла покладатися на інтуїцію, одразу сприйняла Павла як нову, незнайому людину. Яка сорока, підсвідомо, побоюючись цієї людини, Уляна потягнула на себе ковдру. Не знаю, хто міг таке ляпнути. Твоя сестра, Пашко Косо посміхнувся і трохи відсунувся. Відтоді, як вона присіла на героїн, у неї можна що хочеш дізнатись. Ти розпитував Тоньку про мене? Ще не второпавши якісь цього варто зробити висновки, обурено вигукнула Уляна. Під кайфом вона стає балакучою. І питати не треба. Весь час щось втирає. А ти в неї? найулюбленіша тема. Тому тепер я про тебе все знаю. І що саме ти знаєш? Відчуваючи легкий озноб, ледь вимовила Уляна. Усе, тихо запевнив він. Навіть більше, ніж ти можеш уявити. Відчуваючи, що за цим є якийсь підтекст, Уляна завмерла, розриваючись між бажанням швиденько втекти, замаскувавши втечу під приготування сніданку і бажанням перетворити двозначні натяки на жарт, спрямувати розмову в більш безпечне русло. Зрештою, то і так було жартом, своєрідним способом зацікавити її, бо сестра не була посвячена вулянини таємниці, і, відповідно, не могла ними поділитися з приятелем. «Ну, то розкажи». Обравши другий варіант, кокетливо почала вона. Проте різкий телефонний дзвінок не дав їй закінчити. Пашко підхопився за слуховкою, і Уляна відмітила, що тепер і в його руках теж крилася агресивність. «Ало?» Слухаю. Він кілька хвилин простояв мовчки, притиснувши телефон до щоки, напружено мружучи очі та киваючи невидимому співрозмовнику. А Уляна, користуючись нагодою, з інтересом вивчала його рясно вкрите родимками тіло. Згадавши, що родимки вважаються ознакою удачі, вона – Зібралася спитати Пашка, який нарешті поклав слухавку, чи він мазунчик, але вираз його обличчя спинив на півслові. «Треба під'їхати до райвідділу», – похапливо натягаючи джинси, повідомив він. «Щось нарили про Тоньку». Цього разу навколо них метушились, і хоча напередодні Пашко зізнався, що підсунув лейтенантові на допомогу гроші, Уляна інтуїтивно відчула, що причина не у винагороді. Про неї дбали, як про поважну гостю. А це наштовхувало на думку, що вона може бути чимось корисною. Вчорашній лейтенант відрекомендував свого колегу у цивільному, Івана Петровича і, приховуючи хвилювання, м'яко протягнув. «Уляна Дмитрівна, нагадайте нам, коли ви востаннє бачили сестру?» Приблизно півроку тому Уляна пильно вгляділася в обличчя лейтенанта, враховуючи, що саме вони могли знайти на тоню. «Ви ж записували. Сьогодні наша розмова має офіційний характер» лейтенант вочевидь упивався власною значимістю